Dinaba, gaurkoan ere, Espainiar Kongresura joko dugu Gaurkoan gainera, gai, eh, bueno, estakin da nola deitu, gai honi baino badirudi, eh, Guardia Zibilak eh, haimat artxibo ditu Eta ideologiaren arabera klasifikatuak Amaiur taldeak, eh, galdera bat, botazion Mariano Rajoy, Espainiako eh, presidenteari Eta horren inguruan gurean da, amaiurreko bozer amalea Espainiako Kongresuan Xavier Mikel errekondok, aizio eh? uno Xabier Aizu es bueno. bueno, ongi esan dut ez Bai, ongi esan ez eta gaina publikoa da, guk nola baite, e, publiko eki jakina genuenean genuen hartu genuen erabakia, nombaite eta ez da esan aurkak e, ere bat dira, hori aipatzen zela, hainbat erakundeen aldetikan, Eta no azkeneko berria izan zen eh Gorrezillaren sindikatu bateratuak berak ojeezerak edo bat ez zalaketa hori publiko egin zuela eta beraz ikuste genuen e, Francesko etsimestekoa zela gai argitze eta horregatik edo galdera egin genio zuzenean e, bai norresoi presidenteari benetan la rria esta Bueno la rria per euskal herriko ikuspegitik eta Santa comilla era honetan, eh, e, borroka politiko guzti honetan. Eh, ez dituzte horregatik inor eh eskandalizatua eh e, asaltoa de Nikolai Impapartean, baina nikuztet batez ere horain duen garrantzia eh batez ere datorrela, guztiok dakizuode ta guztiok que sentitzen den egun egoera baten eh no bate paisatapena eman delako, e, izane Eeztuste inñoor dagonikgun euskal herria inor bizinikkeere satuatu intzateke bat kontrol batean geratua e, ez estana izan edo edo bere eratuak ke gordez edo beste indar polial edo honoror ke akktorteizkinikez uh -huh. eta zer eh, erantzun zuen eh espainiako presidenteak pre bueno, eh, presidenteaun ción ez eh, de la ez de la ez de la, el de la egia batez ere Nafarroaren ikuspegitik e, botatzen e, gaia ez dela egia kontrol indiskriminatua ke da jaigintzen ari direnek eta beraz e, etzena egia e, eta etzela egia ere e, Nafarroako gordezkoilen e, sindikatuak edo UGE baina Nafarratikan e, aipatutakoa eh per se gerago e, e, batez ez ez ez egin zituel e, dinamika hauek, e, eta, bueno, noski betiko erretorikakin erantzun zuen, esan ba, ez, indarrean dagoen, legearen arabera, baino ez duela egiten lan nagoan gaitzen Euskal Herritik Kampo, e, Andaluziatik ere, iritsi dira horrelako e, oiartzen batzuk, ez da? Bai, e, diru ez, eta zalaketan bertan, e, beraiak diotenez, eh sinikaturak berai dionez, e, donatxe, estatu osoan ematen ondien praktikaak dira eta beraiak lote kokatzen ituzte e, soldatarekin eh batez ere mandoen e, soldatarekin e, lotzeko complemento de osagarriei bideratuta alegia, lan egoera bati lotuta zeinen eh ekonomiko aliketa ondiena ateratzeko eh helburuarekin egiten dituzten alegia beraien Hukaliketak gien e, aziz, e, nunbait e, osagarriak edo e, izaten izagarriak izaten dituzten, izaten aldituzten, e, beren e, soldatetan eta zehazki, hainpatzen dute zer jombat euro ere jasoa alditzaketela aldit, teniente eta kapitainan direnak ez. Eta alde hortatik gama presio e, izugarriak jasotzen omen dute. Guk aldiz e, Euskarriari begira, nik usteet e, Euskarriari begira, Hori horrela esanez gain e, badela, badela batez ere berait terrorismoa deitzen dioten eh, konflikto politiko honekin lotuta ere alburu ba, horretarako erabiltzen dituztela datu hobek ez da eta eta ez dugu bu, vuelta askorik eman behar, adibidez, ba, hauteskundeetan eh zeinen e, arrazei eta zer die ze eskusa medio eh zerrendak atzera bota edo arriskukean jartzen e, dituzten, ez eta argi da orla kotatuak giltza dituzten e, fitxategietan oinarrituta ematen ikustea erantzunak, eh? eta beraz Euskadiriak eh badu e, Euskarriko 4 eh lau 4 e, e, estatuak duen jarreran e, badu badu doski, e, ondorio ondorio partikolari. Uh -huh. Baizu esan duzunarekin lotuta nik eh ni beti pentsatzenuen, ez? Nolan dakite zein dauden kontaminatuak eta zein ez eta claro Or, orduan ja ulertzen da, ez pixka ez. Bai, ba, izan ere, gero eh, eman dire beste beste beste Santxo do, dotatu nikuz ere sozietzak eh, honetara eramaten gaituztenak, eh, foro badira gehi izan ere, eh, jakin badik se aurrengoa Nafarroaren konkistaren eh, noladaite 5.en mm -hmm. eh, 5.en dotorrena dela eta eh UPen Nafarroatik eh, bueno, zein urduri dabilen Ba, azkenean e, bereiek e, bueno, beste bueno, estebe boste, hasta aquí pues urtetan edo mantentu daietelako dutelako ba, konkista horren irabazleen e, oinorik foa direnez ba berei derrelatua mantentzen e, eta eta aldiz ba 2012 2010 bezalako eragile kai duten lanaren ondorio ba, ez ez horren ondorio sortu zen e, Carlos Salvador eh UPNC diputatua honaderilen aina ba, galdera luzatu izana ba iratzeko erantzuna eitzenia daietakoak no, ez eta berak galdera sartzen zitun eh eta, eta Nafarra Bizier 2015-2012ko partaiden informazioa, ez. Eta erantzunean eh, argi ikusten da eh, fitxategi horiek egon badaudela. Eta horregatik, eh erantzuten da ba, ba bueno, eh, ursainki Jaunaren eh nolabaiteko ibilbideak eh, edo aipatzen dira, ez? Nolatan, eh nolatan ba eskerrabertsalekoekin eta ibiltze e, haute den edo, edo nafarra bizirik eko e, bule gora, ba, eskerabatreko jendea, eta nola urbiltzen den, eta horrelako datu zehatzak e, e, e, erabiltzen dituzte erantzunetan, ez? Beraz, horrek argi eta garbi adirazten du badela, badela arxiborik, badirela arxiboak eta eta ohiko funtzionamendoa izaten dela, eta beraz magu madarriletikan, amai horretik e, madarriletikan, e, ari gadean nola datiek, alderabidez kontrahezan hauek e, argitu ditzaten, eta beraz E, illegal e, aliateke arxibo bateki uen e, funtza eta zergatian aako e, kalderako planteatzen. Uh -huh. Nafarra bizirik haipatu e, duzu e, Espainiako kongresuan e, eitekoa zen e, printsa aurrekoagarazi e, egin zuen e, alderdi popularrak ez da Xvier? Bai e, zehazkin generni ettunintzen e, ba, Nafarra bizirik e, kimenean butzaile den bidda guten da eragileekin eh, antolaketan eta justu planteatu genuen eh horrezkaritza eh, dugun eh bueno, aldarri nazionalistak edo eh bat egitera eh, ekimin honetan zehazki ski gerobait naz eh aldare saltalea eta Amaihurrek antolatu genuen ez eh, agerraldi hori eh, ikusteko helako ba nah, eh, historiak ere memoria historiko egin egin ber dela eta egi hori e, jakin behar dela, eta beraz, maharrien e, bertan, ba, bueno, Euskal Herrian zehar ezken lagurte hauetan egiten diren, ari diren lan ladorren ondorio bezala, horki ba, alitzatekela ba, parlamentari ekin kontrastean jartzean, mendikan e, egiten egun, irakurketa ez. Hori, e, berez e, gauza bat beharko lukeena, eta dinamika oso oikoa dena e, parlamentuko hainbazala edabili eta Ego zein eragile joan eta bere itzaldi amaten duena, sindikatorak edo ego zein eragilek, bakazu ontan eta jakin badakigu, berri doere izan dela Nafarroako e, UPNeko diputatu salga horren eragin ez, edo bintatuk UPNetikan eragindako urduritasunetik, ba, azkenean, Madaliko PP, azken unean, zer e, debekatzeko e, alegine hori egindu eta azkenean debekatzeko lortu du e, ez. Izan ere, e, maiatzaren ogeita batean, kongruzuko maia, que eh, baimen hori usatu zigun, normalan hain berzela, baina justu 8-azortzian, e, oinguru horretan, 8-azazti inguru hortan ez lentxagoni guztete bos pategunera, 8-azioan izango zen, Bepek, ba, Alfonso Alonso agarra reputatuaren e, izenean, Bepekko zera maia dela dakizue, ba, berak aurkestu zuen maira e, ba, dola batke hori debekatu behar zela, ez? Eta argumentuak ziren oso oso ariñak, baina beraien gehiengo osoarekin azkenean debekatu eta argumentuak ziren bata parlamentuko e, dinamikarekin zareku zirik eso, omen zuen farroaren e, historiario buruz segitea, eta bi erarrenan nola bat e, ekimen horretara ba, bueno e, etako, e, oiko e, etako ziren e, bate bi azaltzekoako men ziren itzaldi horretara, gezurra zen gauza bat baina, bueno, azkenean Bi arruentuak erabilita, ba, PP-ko pozke zoilik erabilitan. Zena, maian e, dira bederatzi, bederatzi ordezkari, e, pp post dira pesoeko hiru eta ziuko bat. Ba, PP-ko postak zoilik erabilita, ba, ondartu zuten e, debeku hori o zensura hori ez da. <hazurra> ba, Xabier Miquel, erreko a Mallorco Bozen Espainiako Kongresuan mila-mila ezkerz beste behin ere, gure deia erantzutegatik, eta hurrengo larte. Horskaren gaseo gutaz filtit, hocak ere ha